Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger, stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Hvad ja, er det arbejdsgats for filipinerne? Det giver ingen mening. Ja, så tror jeg, vi er ved at være øh, klar igen. Nu øh, er det øh, jeres tur til at stille spørgsmål fra salen og få endnu mere fremragende viden ud af de her tre mennesker. Jeg kommer rundt med en mikrofon, sådan at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Så I må gerne lige sætte en hånd i været, Og der er alle muligheder klar. Mens jeg lige får overblik over det, så vil jeg lige starte med dig, Paul. Fordi du skriver i et essay i dag, at Putin har lært os, hvem vi er. Og han har lært os, hvem de er. Hvad har vi lært om os selv af den her krig? Vi lærer jo tit gennem vores øh, modsætning. Når vi ser, når naboen får lille hår, så ser vi, at det var sgu nok ikke lige mig med det lille hår. Når den anden nabo får en lille rød lav sportsvogn, så lærer vi også, at jeg er nok ikke en lille rød sportsvogn, mand. På samme måde har vi her lært af vores modsætning. Vi har set, hvad Rusland gør. Vi har set, hvordan Rusland gebærder sig i krig op på, på den politiske hjemmefront. Vi har set, hvordan de bruger energi som, som øh, middel mod os. Vi har set, hvordan de bruger deres økonomi som, som middel mod os. Vi har set, hvordan de øh, arbejder bag linjerne, hvordan de sprænger vores rørledninger i, i, i, i luften, hvordan de slår ihjel. Og jeg tror, det dæmmer for os, at vi er ikke perfekte, men vi er i hvert fald heller ikke Rusland. Nej. Og med det sætter vi gang i spørgsmål. Der er et første spørgsmål her. Ja, i øh, Ukraine har man slet ikke nogen problemer med at rekruttere til hæren jævnfører de spørg, øh, rejseberetninger der er været fra øh, Rusland i forbindelse med mobiliseringen. Simon, vil du svare på det? Øh, ja. Øhm. Nej, altså, øh, øh, der er... Øh, jeg, jeg har talt med mange i, i, i Ukraine, når man rejser rundt der, der har, der har meldt sig, men ikke har kunnet få lov at komme i herren. Øh, altså, øh, på grund af øh, øh, alder... Altså, der, er, der er simpelthen mange, der, øh, der har meldt sig. Øh, så mange, at de ikke kan nå at træne dem alle sammen. Og det er måske Ukraines øh, største udfordring nu, det er rent faktisk at få trænet de soldater, også til at bruge de våben, de så har fået. Øh. Men, men, øh, men altså, der nej, der, der, er ikke, der er ikke et problem med det i Ukraine. Altså, der har jo været nogle videoer, som har floreret på de sociale medier. Jeg ved ikke, om det er dem, som du også har set, hvor der er nogle, nogle unge ukrainere, som ligesom med, med tvang bliver hævet med af militærpolitiet. Men det er ikke, det er ikke noget, jeg selv har øh, gået ind i, og jeg ved ikke, om du har du har været nede i noget babyrytme eller hvad om du har. ja det er det <laughs> uh, nej jeg har ikke set de der de der videoer der altså jeg ved hvis man er i den aller uh, den, den primære aldersgruppe så er der jo uh, så, så kan man blive indkaldt uh, um, men altså uh, der er der er, det er det er et faktum at der er så mange der har skrevet sig op at der er ikke de, der er der ikke et problem med at få, få folk nok uh, ind i rækkerne uh, det, det er det er mit klare indtryk vi tager et nyt spørgsmål hernede fra. I må gerne markere rundt, så kommer jeg lige rundt med mikrofonen. Ja, hej, mit navn er Morten Thomsen. Som politiker er jeg meget interesseret i krigshistorie. Jeg har selvfølgelig også det her referencer med 1. og 2. verdenskrig. Og derfor tænker jeg også rigtig meget på efterspillet på det her, uanset hvordan det ender. Fordi i min optik, så bliver vi nødt til at slå Rusland samlet, for at de ikke rejser sig igen til en anden halvleg. På den anden side set... Skal vi heller ikke have ligesom en situation efter 1. verdenskrig, hvor vi så har et, et Rusland, som bliver så efter i slået, at de har en begrundelse for at have en anden halvaj? Så hvordan kommer vi ud af det skids med? Historisk har der været tre måder at, at, at vinde en krig på. Der har været den, den, den ubetingede sejr, altså ligesom i 2. verdenskrig, hvor vi jager fjenden hele vejen ned i bunkerne, ned til, til selvmord og syrenid. Så har der været forhandlingsfreden, som vi oplever efter 1. verdenskrig, hvor man... Hvor man øh, <laughs> Øh, forhandler sig frem til en eller anden form for fred, alt efter, hvordan styrkeforholdet er, og fronterne, de står, og, og så har der været den, den, den tredje mulighed, altså, hvor man har haft den, det er sådan en lav feberkrig, som, som vi oplever fx i Nagorno-Karabakh, eller, eller øh, som vi også oplevet i, i Donbass 19, 2014 til, til, til 22, altså, hvor krigen, krigen bliver ved, og jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke, at, at nogen af parterne er stærke nok til at få en ubetinget sejr, så jeg tror det bliver en forhandlingsløsning eller jeg tror det bliver en, en lav feberkrig og i begge tilfælde gælder det jo om at Ukraine uanset hvad er så, så, så stærk som, som overhovedet muligt, altså det er også det jeg mener når jeg har skrevet flere gange, der er ikke andre måder end den, den, den hårde måde og så handler det om når vi får afsluttet krigen på en eller anden måde, at vi får Styrket Ukraine, så meget som Ukraine kan styrkes. Forhåbentlig får det minde i EU, forhåbentlig får det minde i NATO, for, for, for placeret vestlige styrker i Ukraine og gør klar til en ny kold krig. Jeg tror ikke umiddelbart, og det kan du sige meget mere om, at, at, at Rusland giver op. Jeg tror, at vi går ind i en langvarig kold krig, ligesom vi gjorde efter, efter berlin blokaden i 1948. Og det blev sig ved i, i, i 40 år. Ja, en lille tilføjelse til det. Altså i russisk perspektiv, så er det her anden halvlej. Altså de så freden efter den kolde krig som uretfærdig. Det har jeg snakket med russer om i mange år, hvordan det var en uretfærdig... og altså, at sammenligne sig selv med, med mellemkrigstiden, altså første anden verdenskrig, den ydmygelse, som de ligesom synes, de blev hævet igennem af USA, med NATO, der udvides og alt det der. Ikke? Så det her er en form for anhandlere, og uanset hvordan det ender i Ukraine, uanset hvor meget det lykkes dem at geneerobre, så er det her en konflikt, som fortsætter mindst lige så lang tid, som Putin sidder ved magten, og det er desværre en del år endnu. Ja, så har vi et spørgsmål herovre. Jeg Bjørn Søbev. Der var en ting, der virkelig uddrydde mig. Nogle få dage inde i krigen, der så debatten, det plejer jeg ikke at gøre, uh, 3-4 dage, tror jeg, inde i krigen. Uh, der var sædvanlige politiske partier, som småskendtes uh, om indenrigspolitiske ting, overvejende. Men der var en FN-repræsentant, den eneste, der sad i jakkesæt, fint slips, og den fik velduftende. Han var den eneste, der var fuldstændig overvist om, at man absolut ikke skulle levere våben. Uh, netop med en blik på atomtruslen. Uh, Um, hvor er FN? Ja, hvor er FN? Paula, der er det der kan svare på det? Hvem kan svare på det? <laughs> Jamen, er det ikke et spørgsmål, vi har kunnet stille i rigtig, rigtig mange år? Hvor er, hvor er FN? Uh, FN er vel ved at ende, ligesom på mange måder Folkeforbundet endte i... Uh i 1930'erne, det bliver en F. F. spiller, og det er jo egentlig mærkende, at nu sidder jeg samtidig, ligesom måske mange af jer også gør og roder med, med gamle aviser eller gamle bøger, når man ser på den rolle, som FN har spillet, og vi havde korrespondenter i FN til at det ikke er FN's generalforsamling. Det tror jeg ikke, vi har mere, og det tror jeg ikke, vi kunne drømme om at have, for der foregår jo ikke noget i FN, som har nogen relevans, fordi der sidder to diktaturstater, eller autokratiske stater i hvert fald, øh, Kina og, og Rusland, og blokerer for alt Øh, godt der. Øh, selve krigen er jo en overtrædelse af FN's øh, konventioner Der står jo i FN's charter, hvor når man må starte en krig Det her det er en fuldstændig øh, øh, altså klods overtrædelse af de charter Så jeg tror simpelthen, vi oplever i vores tid Hvordan FN, det her verdenssamfund, hvor vi skulle bilægge alle stridigheder Bliver mere og mere irrelevant jeg har et spørgsmål til Trump. Han gav ligesom en udtryk for en usikkerhed om sammenholdet i NATO, og Tyskland har jo historisk haft aversioner mod at involvere sig i konflikter. Er der ikke i Rusland en debat om den samling, der er kommet i NATO og den vestlige verden, som, som er styrket? At de ser primært, øh, at de kigger primært mod USA og den splittelse, der foregår øh, i USA, og håber på, at... Altså de har indset, ja, der kommer ikke en Trump at redde os lige i øh, Men de håber stadig. Og Europa, altså de, de har sådan næsten lidt med lidenhed med os, at vi bare lader os diktere rundt af USA på den måde. Altså de, de ser os nærmest ikke rigtigt som selvstændige spillere. Man kan I sige lidt mere om, om, om NATO's og jo også EU's sammenhold? Altså det må man jo trods alt sige, har fået en genoplevning. Hvordan ser du det, Simon? Jo, man må bare sige, at Putin har jo, jo måttet øh, altså, øh, øh, indkassere det ene øh, selvforskyldte nederlag efter, efter det andet, efter, den her, øh, efter sin angrebskrig. Øh, og og et åbenlyse øh, eksempel på det er jo øh, Finland og Sverige, der er på vej ind i, i NATO. Altså det er en ting, som, som, som helt sikkert ikke var sket, øh, hvis ikke Putin havde angrebet Ukraine. Uh, og det er også, en, det er også et, et faktum, som Putin jo bare har måttet acceptere. Uh, altså, der, der har jo næsten ikke, altså, uh, um, der, det, det er et uh, færre komplit for, for, for, for Putin, der bare må, må, må, må spise det uh, nederlag. Det er en del af at den voksende pris, der er for den krig, den krig. Men hvis han, han ikke indlæg... vil have NATO-landet til at grænse op til Rusland, så må man sige, så går det den forkerte vej. Så går det den forkerte vej. <laughs> vej, ja. Men det har altså hele tiden været, altså, hvis man skal jo ikke glemme Norge uh, også grænse op mod, uh, mod Rusland. Um, Yeah. Men, men, men ja, men det er jo forskellen mellem Finland og, og Ukraine, altså hvad der ligesom er øh, historisk russisk land i Putins øjne, ikke? At, at det gør sådan set mindre, at Finland regner de i forvejen til fjendeblokken, selvom de ikke var NATO-medlemmer, øh, mens at de mener at have et eller andet krav det på Det var et broderland, de ja. havde krav til. Det er de jo også klart, at, at vi, jo, vi ser, hvor svag Rusland er, de styrker jo også os og vores selvforståelse. Altså, jeg tror da, at hvis Finland invaderer Rusland om mandagen, så kan de være hjemme til løvens hule. <laughs> øhm, Frederik. i forhold til sammenhold og så videre, så spekulerer jeg tit over Ungarn, når man følger sådan lidt med på Twitter og så videre, hvad der foregår, siden de ikke altid er helt med i forhold til EU og sanktioner og der er sådan lidt, der foregår et eller andet der. Øhm, en anden, et andet spørgsmål, jeg spekulerer over i forhold til øh, Baltikum og Moldova og Polen osv. Og er der efterretninger, der peger sådan hen i samme retning i forhold til Ruslands ambitioner om at måske kunne finde på et eller andet der? Vi er jo blevet overrasket over verden de sidste tre år med både ja, det ene og det andet. Altså, jeg tror, at den er også tre, der har skrevet mest om Ungarn, men det, er altså, det siger jeg ikke særlig meget. Øh, men jeg kan godt sige det lidt jeg ved øh, Og det er at øh, De har nogle særlige øh, Altså de, de på en anden måde Orban på en anden måde afhængig af russisk olie end, øh, end andre lande har været Og han har jo hele tiden kørt Den der konfrontatoriske linje overfor for EU samtidig med at han er en del af klubben ikke? Så han, der er et indrigspolitisk spil som, som kører der øh, Samtidig med at han øh, Altså ja, han, det, For ham tror jeg også det handler om At holde sig på magten så der er, han, kø, han forsøger at køre et eller andet dobbeltspil, men vi har jo trods alt set, at han er gået med til rigtig mange af de øh, sanktioner og EU-pakker osv., som er blevet indført så. Øh, han er, øh, jeg, jeg tror, han er en, en undtagelse. Jeg har en, jeg har en lille historie om Ungarn, fra, fra der, da jeg faktisk øh, skulle ud af Kiev, øh, tre dage efter krigen var brudt ud, øh, så endte vi med at skulle ud sammen med nogle øh, diplomater. Uh, og det viser sig så, at det var nogle, uh, nogle ungarske diplomater. Så vi skulle simpelthen over og samles på den ungarske uh, ambassade. Uh, og, og så kom jeg så ind i uh, ambassadørens kontor, og han så sad der og sådan noget. Og, og det viser jo så, uh, altså det var jo her, russerne var på vej til at rykke frem, og der var mange, der frygtede, at, at Kiev ville blive omringet. Ambassadøren, han skulle ingen steder. Han havde tænkt sig at blive i Kiev. Uh, alle de andre, altså var jo væk på det tidspunkt. Alle de andre EU-ambassader var ryddet, havde evakueret. Altså ikke bare familier til diplomater, men diplomaterne og ambassadørerne. Ikke Ungarn. Altså Ungarn, Ungarn havde ikke evakueret nogen som helst så, altså, tre dage efter krigen var brudt ud. Og det, så der fandt de så ud af, okay, måske skal vi lige evakuere familierne øh, til diplomaterne, men ikke ambassadøren selv. Og, og, og det, det er en kæmpe undtagelse i forhold altså, i, i Europa, ikke? Altså, og de siger noget om, hvordan Ungarn så den krig. Altså, og jeg tror, at hvis, ja, hvis russerne havde, havde pludselig stået ud for den ungarske ambassade, så, så havde Ungarn regnet med, at det, det gik ikke ud over dem. De, de ventede lidt ligesom borgmesteren i Odessa. Ja. Okay. Der var men, også et, jo... et supplerende spørgsmål omkring Baltikum. Hvor, hvor nervøse skal vores venner i Baltikum være øh, over den aggression, vi nu ser fra Putin? Jamen, altså, I forhold til Baltikum og Polen osv., og de er jo NATO-medlemmer, øh, så... Der var jo, her forleden, så var der sådan nogle, en historie om, hvordan Rusland prøver ligesom at snuppe Belarus som en del af, af, af den store russiske stat. Øh, og så kom det frem, der var også lignende planer for de andre lande. Men det, altså, Rusland har selvfølgelig planer for, hvordan de vil øge deres indflydelse i de forskellige lande, men det er bare et kæmpe, der er en kæmpe forskel på, om vi taler NATO eller ikke NATO. Øh, der er, bor en masse etniske russere, også som er på, på Putins hold i de baltiske lande. Øh, og den vis igennem vil de forsøge at øge deres indflydelse. Moldova er et andet spørgsmål for sig, hvor at de, der var jo også nogle rygter om nogle kugplaner, jeg er ikke inde i, hvor meget kød der var på det, men, men de er jo i, i fare for den slags politiske intriger. Øh, øh, Rent militært har, må vi bare sige, der har rusland kræfterne øh, lige nu øh, til at, at invadere andre lande. Altså de gaber allerede over øh, rigeligt. Ikke? Så, så på den vis så er det mere politiske... Øh, hvis jeg må lige vende tilbage til, til Polens spørgsmål, det er altså noget, intre, eller, eller Ungarns spørgsmål, noget interessant, der er sket, det er jo også, og det siger noget om, om sammenholdet i den vestlige blok, at, at øh, Ungarn er blevet afsondret. Og den akse, -akse der var øh, mellem Polen og, og, og Ungarn, den er brudt. Hvis man taler med polakker eller, eller ser polske medier, så betragter man jo Ungarn som et, et fjendebillede nu, som nogle overløber, for der er ikke nogen, der har været mere øh, øh, krigeriske, mere på ukraines side stort set, end Polen, hvor Ungarn har været det modsatte. Så der er en foragt i Polen øh, i forhold til, til, til Ungarn, og det er, synes jeg, et positivt. Så skal vi øh, herovre til Ja, der er øh, Rasmus Clausen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om en af jer kunne øh, fortælle lidt om, hvad er det, der ligesom leder op til invasionen her. Altså man har hørt om den her Donbass-konflikt øh, igennem mange år, som øh, jeg har svært ved at forstå, hvad det egentlig øh, handler om. Altså handler det om den her Donbass-region, øh, og hvordan, hvordan kan der køre sådan lavintensive kampe igennem syv år, hvor man skyder lidt på hinanden, men ingen rigtig øh, gør noget. Man kan se, hvor stærk Ukraine er, hvad er årsagen til, at man ikke er gået ind og, og, og grebet ind der og, og ja, håndteret den konflikt. Hvordan kan det lade sig gøre, Simon? Jeg tror, at det, der skete i Donbass i 2014 og, og, og Krim, øh, annekteringen af Krim, det faktisk er øh, var, var den opskrift, som Putin havde tænkt sig at følge øh, igen, fordi det gik så godt. Det gik så fantastisk godt og, og, og, og, og smertefrit og i tilfælde Krim øh, næsten uden blodsudgydelse. Og, og, og det var sandsynligvis det, at, at Putin håbede, at han simpelthen kunne, kunne gøre igen. Den store forskel var jo, altså, at jeg dækkede den der krig dernede, som jo, altså, øhm, endte, altså som, som, jeg, som, som mange ikke engang ville kalde en krig. Jeg insisterer på at kalde det en krig, fordi det var øh, folk, der står, øh, altså det var en frontlinje, hvor folk står og skyder på hinanden med tungt artilleri. Øh, hvis det ikke er en krig, så ved jeg ikke. Øhm, men der var nogle ting, som startede helt anderledes end den her krig, fordi den startede som det, vi i dag kalder hybridkrig, hvor nogle grupper, som var støttet af russerne helt åbenlyst, forsøgte at indtage rådhuse, administrationsbygninger osv. Altså sådan med fredelige midler, sådan set, man sætter sig på de her magtcentre. De forsøgte også i Kharkiv, en den største by i Øst-Ukraine, hvis nogen kan huske det, hvor det ikke lykkedes. Det lykkedes kun i, øh, i Donetsk øh, og, det, og var der gjort, altså der var det, det var på ingen måde et et udfald der var givet. Der var store demonstrationer på majdan Det var altså vil sige, den, dengang de store demonstrationer i Kiv, øh, Og så var der demonstrationer imod. Øh, og, og, og, så, og i starten var det fredeligt. Så blev det, øh, så blev der nogen sammenstød. Så var der nogen der blev nogen der forsvandt. Så blev der affyret skud pludselig var der, var der øh, øh, øh, øh, øh, øh, nogle maskerede typer, som indtog en... Øh, et, et, det så jeg, øh, hvor vi ikke vidste, hvem de her mennesker var. De var også nogle maskerede øh, mænd, der indtog et rådhus, øh, ikke i Donetsk, men, øh, men længere mod øst. Hvem var de? Øh, men, men pludselig, gradvist, så blev det sådan, at hele det her område var, øh, var, var under de pro-russiske oprørers kontrol. Og, og derfra tage, så... så øh, var der en ny virkelighed, hvor, altså ja, jeg skal ikke gå for dybt i det her, men altså, det, det var, man kan sige, det var smart på en måde, det var smart lavet fra russisk side, fordi det ikke lignede en krig fra dag 1, det lignede et, et folk, en folkeopstand, øhm, og derfor var det svært for ukrainerne at, at, at, at sige, hvad det var, og at reagere på det. Det var egentlig nedskydningen af MH17 Altså det malaysiske passagerfly Hvor over 200 mennesker blev dræbt Der egentlig fik verdenssamfundet til at gå ind i den her sag Altså selv annekteringen af Krimhaløen Hvor der jo lige pludselig stod russiske specialstyrker Der omringede alle administrationsbygningerne På hele halvøen øh, øh, Og de omringede de ukrainske militærbaser det var, jo, det var jo smart Det var jo utrolig vellykket På den måde at der blev ikke løsnet et skud Der var bare overvældende militær magt til stede Og så, og, og så måtte man acceptere det Uh, og det hjalp ikke en skid, at, uh, at der var mange, der demonstrerede. Der var alle uh, hele det, det krim-tartarske mindretal, der havde... Det var den største demonstration, jeg så på Krim dengang. Det var ikke pro-russiske demonstrationer. Det var pro-ukrainske demonstrationer på, uh, på krim Krimhalvøen. Men det, var, det, det gik uh, godt dengang, fordi det var, uh, det var smart lavet. Og, og det, som spørgsmålet var, det er jo også, hvad, hvorfor, hvorfor så nu den her invasion? Og der tror jeg simpelthen bare, at det er noget, som... Putin har tørstet efter i en del år. Der var jo store forlydende om, at han ville invadere for to år siden, altså 2021 i foråret. Det var ikke noget, vi beskæftigede os vildt meget med på det tidspunkt, men der var sandsynligvis en, en plan for at gå ind der, og så udskyde det der den ene eller den anden årsag. Men det har simpelthen gået og ventet på den her styrkeprøve med NATO, som de har varmet op til i, i 10 år. Og så har de besluttet sig for at rykke på det tidspunkt, som de troede var bedst for dem. Men noget, jeg ikke forstår, det er strategisk, at det er jo fuldstændig fjollet, hvorfor han ikke tog den krig i Ukraine tidligere, altså når han er der, hvorfor han ikke tog den under Trump, hvorfor han ikke troede den under, under Merkel, hvor tror, han man have oplevet en helt anden medvilje jeg tror, hos de to. ikke, han var klar, og jeg tror, han håbede stadig måske på at få Ukraine med andre midler, altså ligesom med Belarus, som man jo også har fuld kontrol over, mm -hmm. uden at have øh, besat landet, på, hvad skal man sige, militært. Der er et spørgsmål mere her. <clears throat> Hvordan vurderer I atomtruslen? Er den så reel, så det fodslæbende vesten ikke leverer, leverer tilstrækkeligt materiale til at smide russerne ud? Jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på atomtruslen. Det gør jeg ikke. Hvis du ser på krigen indtil nu, synes jeg, at han har haft rig lejlighed og i hvert fald god grund til at bruge taktiske atomvåben. De ydmygelser, som russerne har været ude for, uden for... Kyiv, uh, Kiev, altså med den der lange parkeringsplads uh, hele vejen op til den russiske grænse, eller belarusiske grænse. Uh, hans tab omkring uh, Kharkiv, som også blev en ydmygelse, hvor hans spætsnadsdyrker, de blev, de blev smadret ind midt i Kharkiv, fordi de fik forvillet sig derind. Uh, ydmygelserne omkring uh, Kharkiv og Hans tab af Kherson, den eneste store by, han havde. Altså, jeg mener, der har været rig lejlighed for ham indtil nu, eller de offensiver, der er i gang i øjeblikket at bruge taktisk atomvåben. De har altid trænet taktisk atomvåben øh, i, i, i sovjettiden. Det ved vi fra deres, fra, deres, øh, fra deres hemmelige skrifter. Vi ved for eksempel, at de vil angribe Danmark, så skal vi have et ordentligt røvfuldt taktisk atomvåben i hovedet. Der vil ikke være meget tilbage af Faksebuk, når vi var færdige med det. Så på samme måde her, jeg synes, han har haft rig lejlighed til at bruge taktisk atomvåben. Og det har han ikke gjort, og dermed synes jeg, at han har vist sin hånd. Jeg, jeg vil ligesom Emil ikke udelukke noget, men, men det, der taler imod øh, det her med atomvåben, det er, at Putin kan faktisk sælge næsten enhver situation øh, som en sejr, øh, altså internt i Rusland. Altså, øh, hvis han bevarer øh, det territorium, man har nu, så kan han sagtens sælge som en sejr, selv hvis det territorium bliver mindre, selv hvis han faktisk står tilbage med det, de så at sige kontrollerede, da krigen begyndte, kan de stadigvæk sælge det som en sejr, fordi se, det lykkedes også at beskytte Donbass mod hele NATO. Jeg tror slet ikke, man er et sted, hvor man er så presset, at det er der, vi er. Lige et spørgsmål omkring, hvad med alle de her stater, der ligger omkring Rusland? Hvordan har de det egentlige øjeblik, Jeg at... De må da være lidt nervøse. Altså... Ja, de er super nervøse. Det ser man tydeligst i Kasakhstan, som øh, er den, øh, den, hvad skal vi sige, en af de vigtigste lande i, i regionen, hvor de har en, et antal millioner russere boende oppe i de nordlige regioner, som øh, ligesom øh, andre sovjetstater øh, ligesom, øh, øh, pludselig var... Øh, kazakiske statsborger efter Sovjetnivån sammenbrud. Og de, der har jo også været sådan nogle separatist-snakke, eller hvad skal man sige, at de, at de burde være en del af Rusland gennem årene. Ikke? Det har man talt om meget gennem årene. Så det er klart, at de er lidt nervøse for den her præcedens der er blive skabt i Ukraine. Samtidig med, at de er jo dybt afhængige af russerne. Men et, et afgørende øjeblik skete, jeg tror, der var i september. De havde sådan et, et stort topmøde i, i Centralasien, hvor at med de forskellige centrale asiatiske ledere og, og Putin. Og jeg tror, at Tyrkiet var der, og Kina var der også. Og lige inden det møde, der tog Xi Jinping så til Kazakstan og sagde, I skal ikke bekymre jer om jeres territoriale integritet. Vi har jeres ryg. Og det, det tror jeg, de bliver ret glade for. <laughs> ja. <laughs> ja. Hvad nu, hvis det går så dårligt, at Ukraine står til at tabe og britterne ikke var accepterer det de så presse NATO til at gå ind i Ukraine? Jeg har svært ved at se den situation for mig, at man sender NATO-soldater til Ukraine. Det er blevet afvist så klart fra starten af, øh, og øh, så, ja, det, det, er, det har jeg virkelig svært ved at se for mig. Jeg kan heller ikke se, at vi kan tabe krigen, selvom vi taber den territorielt, selvom det ender med, at, at, øh, at Ukraine må opgive land så er det vigtigt, at, at vi i det mindste forsøger at bløde Putin til fred. Jo mere vi kan svække Rusland, jo mere vi kan delvis slå Rusland ihjel, han er sagt desto bedre og desto større en sejr er det. Og, og jeg deler måske ikke helt Emils optimisme omkring, øh, hvor Emil sagde før, at det er en NATO-land, og det gør en forskel. Jeg tror ikke, at NATO-land har gjort en forskel for Putin. Hvis du ser hans modus operandi gennem hele hans regeringsperiode, så er det krig og konflikt. Det er at tage større og større chancer, fuldstændig ligesom, ligesom, ligesom Hitler gjorde. På den måde er det den samme tankegang. Øh, og hvis vi, så noget, hvis vi ikke havde gjort noget, hvis vi ikke havde ydmyget ham, hvis vi ikke havde svækket ham, jamen, hvis vi ikke havde reageret, hvis ukrainerne havde fået lov til at sejle deres egen sø, jamen, hvorfor så ikke også forsøge med Baltikum? For vi gør jo ingenting. Vi er jo svage. Så på den måde, uanset om, om, om det ender med at gud forbyde det, et, et ukrainsk nederlag på en eller anden måde, så vil det være, tror jeg, en vestlig sejr. Vi er ved at nærme os afslutningen. Vi når lige et par enkelte spørgsmål mere. Nu taler I hele tiden om Putins krig. Er der intet håb for at han kan blive fjernet, og hvis hvem skal gøre det i Rusland, og bliver det bedre. Eller hvad, hvordan vurderer I det? Kan han alene sidde det og styre det hele altså, verden på den måde? Øh, det, det korte svar er ja, og nej. Der er ikke nogen, der er lige på næppet til at fjerne ham øh, over de næste, øh, de næste år. Altså, der er ikke, vi kan ikke se, hvor den trussel skulle komme fra internt i Rusland. Øh, og spørgsmålet er så, hvis han falder om, øh, eller af øh, den ene eller andres årsag må, øh, går væk fra magten, om det så bliver bedre. Jeg tror, at den konflikt fortsætter, men altså, jeg tror personligt på, at der næsten kun der kan næsten kun blive en oplødning. Det kan næsten kun være en mulighed for, at det kan bevæge sig i en bedre retning. Øh, det ikke, så, øh, jeg tror ikke, konflikten stopper der, men så kan vi måske begynde en oplødning, ikke? Nu er Tyrkiet jo desværre blevet ramt af deres egen totale tragedie. Erdogan er formentlig presset øh, på hjemfronten. Vil øh, det pres, han er under, vil det ikke gøre en forskel med hensyn til, om han vil sige ja eller nej til Sveriges optagelse i NATO? Uh, hvem tør den? Jeg Simon. sikkerhedspolitiske kors på ja, det. Ja, ja. er <laughs> Seneste var øh, babyrytning. Baby babyrytning. <laughs> Altså, altså alt, alt lige. jeg har jeg, jeg, jeg fulgt det på, på NATO-topmødet og sådan noget her, her tidligere i år, det der opgør, og, og, og det er jo da noget, hvor, hvor Erdogan vil forsøge at få alt det ud af det her, han kan. Men jeg tror i sidste ende, så er det et spil, øh, hvor, han, hvor han godt ved, at det stopper på et eller andet tidspunkt. Øh, og, og den her tragedie, jamen, jeg, jeg, det er jo, han, er jo, han står jo svækket øh, i, i Tyrkiet, og derfor så, alt er, lige, så er det da et, et, et, en lille pile i retning mod, at det her lander, øh, det, det, det, det, kan, det kan lande ind for overskuelig tid. Så tager vi dagens sidste spørgsmål. Hvad sker der, hvis Trump kommer til Oj, USA? Oj, det er en god afslutning. kan vi overhovedet forestille os, det vil ske? Nå, Paul? Jamen, det er jo sådan et marerigt scenarie. Altså, altså, underholdingsværdien er høj, men Gud, for vi betaler meget for den underholdning, ikke? <laughs> Altså de de, de er sådan noget jeg kan frygte på et tidspunkt det kan være Trump eller det kan være en anden der tilhører den der den der skøre front altså den der Marjorie Taylor Green front, front ikke altså hvor hvor hvor man øh, hvor man er sådan lidt Marie krav omkring alt det her også. Det, det er noget, man frygter rigtig meget i Ukraine, faktisk, ja. for, for, for at sige det, altså det, det. Det er meget, meget bekymrede for, hvad sker der egentlig, hvis om, om to år, og hvis krigen øh, ikke er... Altså, de føler, at der er, at, at uret tigger. Øh, at den vestlige støtte, øh, den kan de ikke tage for givet øh, for evigt. De Men føler, vi kan jo håbe, at amerikanerne er så hårdt investeret øh, på det tidspunkt, så they're to big to fall. Altså, det er simpelthen, de kan ikke trække sig ud af krigen på det tidspunkt. Og det kunne man jo godt forestille sig. Og så tror jeg øvrigt også, at vi skal måske passe på, med at, at, at overgøre muligheden for, hvad amerikanerne vil gøre. Altså, der er mange, der siger, at vi, vi fokuserer meget på Trump, vi fokuserer meget på Marjorie Taylor Green og de der kritiske elementer på Tucker Carlson ved, ved Fox News. Men hvis du ser på, på meningsmålingerne, jeg har ikke set noget siden 1950'erne med den negative holdning, der er over for Rusland. Jeg tror, det var 82 eller 86 eller 88 procent af amerikanerne, der nu har en negativ forhold eller, holdning til, til Rusland. Og jeg kan ikke jeg kan ikke forestille mig, at man kan vinde et valg i USA med en pro-russisk kampagne. Tusind tak for alle jeres spørgsmål og ikke mindst fremragende svar. Paul Høj, Emil Rotbøl, Simon Kruse, tusind tak skal I have.